Surja El Muminun, Mekase, 118 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. Me të vërtet janë të shpëtuar besimtarët të cilët janë të përullur në namazin e tyre, të cilët shmangen nga fjalët e kota të cilët i apin zeqatin, të cilët e ruajnë nderin e tyre nga mardhënjete jashtë ligjishme, përveç se me gratët tyre ose me sklavet që kanë në zotërim, dhe për këtë nuk janë fajtorë. Ndërsa ata që kërkojnë për te kësaj, pikërisht ata janë shkelës të kufive, të cilët u përmbahen amaneteve dhe detyrimeve të marra dhe të cilët i kryejn rregullisht faljet. Pikërisht, ata do të jenë trashëgimtarët që do ta trashëgojnë Firdeusin, ku do të qëndrojn për jetësish. Me të vërtetë, ne e kemi krijuar njeriun për palcës baltës, e pastaj e bëm atë pikë phare dhe e vumë në një vend të sigurt, mitër. E mandej, pikën e farës e bëm droçk gjaku dhe pastaj e bëm të sobëz mishi pa form, mandej, me atë mish bëm eshtrat, pastaj i veshëm eshtrat me mish, dhe pastaj e bëm atë njeriun kryes tjetër, duke i futur shpirtin. Qoft lartësuar Allahu, kryu e si mëj përsosur. Mandej, pas kësaj, ju do të vdisni. Pastaj, ju më siguri që do të ringjalleni në ditën e kiametit ne kemi krijuar mbi ju shtat qiellë dhe nuk jemi të pakujdesshëm ndaj krijesave tona ne zbresim ujë nga qielli me masë të caktuar pastaj e depozitojmë atë në tok por nëse dëshirojmë ne jemi në gjendje ta heqim atë tërsisht Nëpërmjet tij ujit ne bëjmë për ju kopshte hurmësh dhe rushi ku ka shumë fruta për të ngrënë, si dhe pemën që rritet në malin e Sinait, e cë u jep vaj dhe mëlmes atyre që e hanë. Vërtet, edhe te bagtitë për ju ka shenja për të medituar. Ju pini atë që gjendet në barkun e tyre. Hani mishin e tyre. Nëzirëni shumë dobitë tjera dhe udhëtoni me ato, ashtu si shudhëtoni me anije. Ne e dërguam nuhun të populi i ti dhe a i tha. O populi im, a dhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër të vërtet përveç ti, val, a nuk keni frik për i ti. Por paria e populit të ti, që nuk besonte, tha. Ky është veçse njeriu i si ti ju, e do vetëm të madhërohet mbi ju. Sigurtë kishte dashur Allahu, do të dërgonte engjëj. Nuk kemi dëgjuar diçka të tillë nga të parët tan të lasht. Ai është njeriu i mall, andaj lërreni atë një far kohë. Nuhu tha: O Zoti, më ndihmo, sepse ata më quajnë për gënjeshtar. Dhe ne I shpallëm ati, ndërto anijen në nësyt mbi këqyrjen dhe frymëzimin ton, e kur të vi urderi yn e të vërshoj uj nga furra, nga rkonë anije preq do loj gjalese nga një qift dhe familjen tënde, përveç atyre që janë dënuar të humbasin dhe mos mu drejto për ata që kanë bërt këqia, se ata me të vërtet do të fundohsen. Kur të hipësh në barkë ti dhe ata që janë me ty, thuaj: "Qoftë lavdëruar Allahu, i cili na shpëtoi prej popullit keqbërës." dhe thuaj: "Zoti im, më zbarkon në vend të bekuar, se ti je më i miri për të na zbarkuar." Sigurisht që këto ishin shenja. Në të vërtetë, jemi ne që i vëmë në provë njerëzit. Pas tyre, ne kryuam një brez tjetër. A tyre u quam një të dërguar nga gjiri i tyre që u tha, a dhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç ti, val, a nuk friksoheni. Por paria e popullit të ti, e cila nuk besonte dhe emohonte takimi në botën tjetër, dhe së cilës i kishim dhën të mira në këtë bot, tha, Ky është vetëm njëri si ju, ha nga ato që hani edhe ju, dhe pi nga ato që pini edhe ju. Nëse ju i bindeni një njëri ju si ju, me siguri do të jeni të humbur. A ju premton a i që kur të vdisnje të bëhen i pluhur dhe eshtra, do të rinjallë një vërtet? Sa premtim që sharak që është, Nuk ka jet jetër përveq jetës së kësaj bote. Ne jetoj me vdesim e nuk do të rinjallëm i më. A i është vetëm një njeri që trilon gë njështra për Allahun, pra ndaj nuk i besoj ma ti. I dërguari, tha, o zoti im, më ndimo sepse ata më akuzojnë se gënjej. Allahu, tha, së shpejti do të pendohen. E me të drejt I ka ploj ata një zëjtë mërshëm Dhe ne i bëm si gjethet të fishkura Largë qoft Nga mëshira e Allahut Populli keqë bërës Pas tyre Ne kryuam brezni të reja As një popull Nuk mund të shpejtoj Apo ta nga dalësoj kohën e caktuar për të Ne i kemi nisur të dërguar i tan Njëri pas tjetërit Sa her që një i dërguar i shkonte ndo një populli, atë e quen nge njështar Prandaj ne i kemi bërë ata populli të ndjekin njëri tjetrin në shkaterrim Dhe i kemi bërë histori që rëfehen Qoftë largë nga mëshira e Allahut, populli që nuk beson Pastaj, dërgua Musajnë dhe vëlanet i Harunin me mrekulit tona Dhe autoritet të qartë të faraoni ve paria ja e tij. Por ata ishin njerëz arrogant dhe nuk i pranuan. Ata than: "Vall, a tu besojm dy njerëzve që janë si ne, ndërkohë që populli i tyre na shërben neve? Kështu, ata të dy i shpallën për gënjeshtar. Andaj ishin nga të shkatëruarit. Në të vërtetë, ne i dham librin Teuratin Musait Që ata të u dhëzohen në rrug të drejt Ne e bëm birin e merjemes edhe nënën e ti Mreku li për njerëzimin Dhe i strehuam rëz një kodre të qet me burime uj O të dërguar Hani nga të lejuarat dhe bëni vepratë mira Vërtet Unë e di mirë që farbën ju Vërtet Ky ofëja juaj është një fe e vetme, ndërsa un jam Zoti juaj. Andaj friksohuni prej meje. Por ata popuj që uçuan të dërguarit, u ndanë në grupe në çështjet e fesë së tyre. Çdo grup ishte i kënaqur me ato që kishte. Andaj, lëria ta në padijen e tyre për një far kohe. Amos mendoj nata që ne duke u ardhur në ndihmë me pasuri dhe djem, po nëzitojmë drejtyre me të mira? Kur se si, por ata nuk janë të vetë dishëm për këtë. Me të vërtet, ata që dridhen nga frika e zotit të tyre, që besojnë në shpaljet e zotit të tyre, që nuk i shoqerojnë asë gjënë adhurim zotit të tyre, dhe që kur japin, atë që japin, Zemrat e tyre i kanë plot frik nga që do të kthehen të zoti i tyre. A tanë zitojnë të bëjnë veprat mira dhe për këto pun janë të parët. Ne nuk ngarkoj mas kënd për te i mundësive të ti. Te ne është libri që flet të vërtetën dhe as kujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Por janë mos përfilë se ndaj këti i kurani. Ata kanë punë të tjera më të këqija se këto, e të cilat po vazhdojnë t'i bëjnë. Por kur i dënuam pasanikët e tyre, në beteje në bedrit, atëherë, atë avajtonin. U thuhet, mosullut njësot, ju nuk do të keni ndimë pre nesh. Juve ju janë ledzuar vargjët e mija. Por ju tërhiqeshit mbrapa me krye lartësi. Ju flisnit kotësira për të Kur'anin, si dikush që rrfen natën për ralla. Vall, a nuk kanë medituar atambifjalën Kur'anin, apo atyre u ka ardhur ajo që nuk u kishte ardhur të parë vetë tyre? Apo ata nuk e kanë njohur të dërguarin e tyre? Prandaj e mohojn atë? Apo thon, ajo është i çmendur. Jo, a i u asiel të vërtetën atyre, por shumica prej tyre e u rejnë të vërtetën Si kure vërtetat e ishte si pas dëshirave të tyre, atëherë do të shkatëroheshin qijet dhe toka dhe gjithë shka që gjendet në to Ne u kemi dërguar atyre këshillën, kuranin, por ata shmangen nga ajo apo kërkon shpërblim prej tyre shpërblimi i Zotit tënd është më i mirë ai është më i miri i furnizuesve ti i ftonata në rrugën e drejtë por ata që nuk besojnë jetën tjetër shmangen nga rruga e drejtë sikur ne ti mshironim ata dhe tua largonin fatkeqësit sërish ata do të endeshin të hutuar në humbjen dhe mosbesimin e tyre Ne i dënuam ata njëherë, por ata nuk ju përullën zotit të tyre, e asë nuk i drejtuon lutje. Dhe kur u hapim atyret derën e një dënimit të mall, atëherë gjyten në dëshpërim. Êshtë aji që ju ka kryuar dëgjimin, shikimin dhe zemrën, e sa pak që e falenderoni ju. Êshtë aji që ju ka siel në tok, Dhe para ti do të mblidheni të gjith është a i që jeb jet dhe vdekje Dhe a ti i përket ndërimi i ditës dhe i natës Val, a nuk kuptoni Por, ata thonë, ashtu si që kanë thonë të më parshmit Ata pyesin Val, pasi të vdesim e të bëhemi eshtra edhe Vërtet do të rinjallemi? Kjo na është premtuar neve dhe të parve tanë, por këto janë vetë mbrallat të pobojve të lashtë. Thuaj, e kujtë është toka dhe gjithë shka që gjendet në të, nëse edini. A ta do të thonë, të Allahut, e ti thua ju. Val, a nuk po ja vini veshin? Thuaj, kush është zoti i shtatë qijetve, dhe zoti i fronit madhështor. A ta do të thonë, Allahu, e ti thua ju, val, a nuk e një frik ju? Thua ju, ku sheshtë a i që ka në dorë pushtetin mbiqë do gjë, i cili mbronë, por prej ti nuk mund të mbrojt as kush nëse e dini. A ta thonë, Allahu, e ti thua ju, atëherë, Përse ma gjepseni? Ja, ne ua kemi zbuluar atyre të vërtetën, por ata janë gënjeshtar. Allahu nuk ka zjedhur për vetën do një birë, dhe përveç ati s'ka as një zot tjetër, për ndryshe që do zot do të merte atë që ka kryuar dhe do të ngrieshin njërim bi tjetërin. Qofti lartësuara i, Nga shpifjet e tyre A i Di të padukshmen Dhe atë që shihet A i është shumë lartë Nbi zotat që i aquaj në ti Për shok Thuaj, o Muhamed O zotim Si kur të matregoje dënimin Që u ke premtuar atyre Atëher, o zotim Mos më lër mua Në popullin keqëbërës dhe me të vërtet, ne jemi në gjendje të të të regojmë ty që faru kemi premtuar atyre. Largoje të keqen me atë që është më e mira. Ne i di mirë shpifjet e tyre. Dhe thuaj, o Zoti im, kërkoj të më mbrosh nga nëzitjet e djajve dhe të këtim bështetem, o Zoti im, që të mos i kem pran meje. Kuri vjen vdekja ndonjerit prej tyre, jo besimtarve, a i thot O zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira në botën që kam lën Kur se si? Me të vërtet, kjo është një fjal të cilën a i kote thot Pra pa vdekjës të tyre, do të ketë një kohë ndarëse Deri në ditën kur do të rinjallën Kur të fryhet në sur, ditën e rinjallë jesë Atëherë mi distyre nuk do të ketë lidhje farefisnore Dhe ata asë që do të pyesin për njeri tjetërin Ata që u rëndohet peshorja e punëve të mira Janë të shpëtuar Sa për ata që do të kënë peshore të leta Mu ata do të jenë njerëzit që kanë humbur vetë vetën Duke që ndruar për herë në gjhenem Zjari do të apërsëloj fytyrat dhe buzët A qësa do të duke në dhëmbët Dhe atyre do të thuhet Val, a nuk ju ledzoheshin shpalje tona Dhe i quanit ato gënjeshtra A ta do të thon O zoti yn Neve në mposhti e keqja Tekat dhe dëshira jon Dhe ishim një populli humbur O zoti yn Në zirna pre gjehenemit E nëse kthehemi praptek e keqja Atëherë jemi keqë bërë së vërtet A i do të thot Rini aty të përbuzur Dhe mos më flisni asë gjë Mesë rober dhe të mi Ishte një grupi cili thoshte O zoti yn Ne kemi besuar Andaj na fal dhe na mëshiro Ti je mëj miri i mëshiruës dhe Por ju O jo besimtar I keni talur ata aqë shumë sa ju bënd të më haronit mua së përmenduri, e përher i përqeshnit ata. Un i kam shpërbluer ata sot për durimin e tyre, e ata me të vërtet janë të shpëtuar. A i do të thot jo besimtarve. Sa djetë keni qëndruar në tokë, ata do të përgjigjen. Kemi qëndruar një dit ose një pjes dite Pjes një ata që i ka numuruar A i do të thot Keni qëndruar shumë pak Eh si kur ta kishit ditur Mos val, keni menduar që ne ju kemi kryuar kod Dhe që nuk do të ktheheshit e ne për t'ju gjykuar I lartësuar është Allahu Sundimtari i vërtet Ska zotë tjetër të vërtet Përveç ati Zotit të fronit madhështor A i që pos Allahut A dhuron zotë tjetër Duke mos pasur kur farë prove për këta Me siguri do të japë lugari Vetëm të zoti i ti Me të vërtet Nuk ka shpëtim për mohuesit Dhe thuaj O Muhammed O zoti im Falë dhe më shiroh, se ti je mëj miri i më shiruësve.